A kuplé énekes. Erzsi képével volt tele a világ, Mérikler és Erzsi, mintha ugyanaz a személy lett volna. Napok múltak már el, s én egyre halogattam nagy tervemet. Valamelyik este elmegyek elébe a Budapest salgótarjáni kapujához, hogy lessem amikor kijön. Most kellene, most azonnal megismételni itt Budapesten a párizsi pályafutást, hogy ismét pénzhez jussak, hogy jogcímem legyen a budapesti Mérikler meghódítására, hogy legyek valaki. Igen, kezemben van a lehetőség. Harmat verse és az én zeném csak sláger lehet. De miként kezdjek hozzá? Az orfeumokba, kabarékba nem volt merszem elmenni, hogy dalom népszerűsítése érdekében tárgyaljak. Az akkor divatos pesti énekesek és énekesnők, a Vígmiklósok, Sándor Stefik, Balás Pisták, Kompóti Gyuszik, Sólyom Jankák talán szóba sem állnának velem, nem is szólva Dénes Oszkáról vagy Radóról. Így hát a legkisebb ellenállás irányába a kültelkekkel próbálkoztam meg a Lizsé színházaival. De még itt is a műszínkőr és a jókai színkör túl előkelőnek hatott. Csupán a Szent László út legelején elterülő petőfi színkör látszott elég szegényesnek és primitívnek ahhoz, hogy bekopogtassak. Egyik este, alig hogy letettem az ostort, kisijedtem a Szent László útra. Egy kopott aktatáskába helyeztem a kőrősi lánykottáját és néhány azóta komponáldalócska vázlatát, melyekhez a szöveget is magam írtam. Az előadás előtti órában a pénztár meglepően elhagyott volt, de abban maga az igazgató C. Nemes Gyula trónolt. A derék igazgató kackiás bajusza minden szavánál táncba kezdett. Maga fiam vagy zeneszerző, vagy szövegíró lehet? Honnan tetszik tudni? kérdeztem. C. Nemes Gyula rekettes bolissa hangján így felelt. Az aktatáskájáról. Hozzám aktatáskával csupán zeneszerzők és szövegírók jönnek. Na meg a végrehajtók, De maga nem lehet végrehajtó, mert én az ország összes végrehajtóját személyesen ismerem. Mindegyikkel volt már dolgom. Így hát maga a dalait portálja fiatalember. Így van? Tökéletesen így, rebegtem. Nos, akkor már előre megmondhatom, hogy hiába kéri tőlem azt, mi szerint színésznőimmel, színész legényeimmel énekeltessem a dalait. Van ugyan egy siaderem, aki értene hozzá? De annak is másfél hónapig ázsival tartozom, akárcsak a többinek. Tombor Olga a primadonnám nem vállal ilyesmit, és a bomvivánom Szabó Pista állandóan részek. Örülök, ha a soros darabot eljátszak. Hát akkor bocsánatot kérek. Szóltam halkan és kedvetlenül. No de! Kiáltott fel bajszát sodorva a sosem csüggedő igazgató. Megvan a lehetősége, így is a színházamnál ember. Ha azt akarja, hogy dalapni, népszerűek legyenek, minden előadás előtt személyesen elénekelheti azokat. Mikor? kérdeztem lelkesültem. Akár a mai előadás előtt is. Jöjjön velem, bemutatom magát a sztárjaimnak. Fiatal barátom, csak annyit mondok Tomborolgáról, hogy hívhatom én ide fedákot, hontit, billert vagy kosárit. Be sem jön az angyal földrájuk, de Tombor az más. Sokan érte jönnek be, – De ha már bejöttek, akkor összedől ez a házat tapsoktól. Elhiheti. Kíváncsian mentem hát C. nemes igazgató úr nyomába az öltözőbe, ahol Sugár, a Siheder egy szálgatjában kézitükör mellett sminkelte magát, és mellette a táncos szubret bugyiban, meltartóban. Egyebekben minden további ruhadarab nélkül füzetes regényt olvasott. Csak Tombornak, a nagy Tombor olgának volt szabályos öltözőasztala. A nagy, tombor valóban nagy volt részleteiben is. Nagy volt a keze, lába, szeme, karjai, sőt, még a fogai is nagyok voltak. Mindenki törpének látszott körülötte. Csupán a halálos részegen mellette Danoló Szabó István, a bonviván nem. Szálas alakján a szibilbeli Petrov uniform is már, és állandóan azt énekelte, ha megversz, is imádlak én. C-nemes, szertartásosan bemutatott. Éme, oly kollégátok, a szólista. Fogadjátok őt szeretettel. Zeneszerző és énekes. Egy nő kellene magának, fiam, szólt a tükörből a nagy tombor Olga. Egy nő, aki előre viszi. Ahogy a Petrás vitte szírmait, ahogy a Zsazsa vitte Jakobit, meg a kosárja butkait. I igen? kérdeztem tájékozatlanul. Tombor most egész fenyegető magasságában felállt és hozzám lépett. Írjon nekem egy operettet, és én sikerre viszem. Csodálatos, fantáziájú emberek, gondoltam. Azt se tudják, hogy ki vagyok, milyenek a képességeim, s már is bíznak benne. Vérbeli pacsok, színesek, aranylelkűek. Lemaradtak a komédia ország útján, de meg nem törnek. Hercegek, királyok, az avid deszkákon, s az életben is elhiszik álmaikat a sikerről, létről, az uralkodásról. Szinte észre sem vettem, és már a színpadon álltam, miután kottáimat az öreg kapinak, Váradi Aladár bácsinak odaadtam. A jó nevű nótaköltő rutinos biztonsággal kísért. Hassán, ó, Hassánka, mi vajod, hasszánka, szólj már, ó! Fergeteges siker fogadta, a nézőtéren ülő 30-40 ember részéről első kupli énekesi próbálkozásaim. Lámpalázan felengedett, és belefogtam a körűsi lány eléneklésébe. Kőműves Sándor, a tehetséges fiatal jellemszínész személyesen készült a szöveg lesúgására. A közönség egyre gyűlt a nézőtéren. Mit sem törődve produkciómmal csattogtatták a támlászékek ülőkéjét, zizegtek a savanyú cukorkás staniclikkel, de én nem zavartattam magam. Halló e Halló e hallod-e, körösi lány, már ma bevallod, mond igazán. Mikor már a harmadik strófát is elénekeltem, és belefogtam az utolsó refrénbe, az egész nézőtér velem dalolt, de ebben része volt a társulat színészeinek is, akik a színfalak mögött már velem énekelték a körös lányt. A közönség tapsolt, fütyült, lábával dobogott. Cigarettákat, savanyú cukrokat haigáltak a színpadra, hogy volt ott kiáltottak. Intettem Aladár bácsinak, és újból elénekeltem a dal. Mindhárom strófájával, és mindhárom refrénnyével. Végig. Mikor végre kimehettem, Tombor lehajolt hozzám, erélyesen szájon csokolt, és szemébe könnyekkel így szólt. – Fiatal vagy, fiam, sikerre születtél. Egy esztendő múlva meg sem ismersz majd bennünket. Egy apró szinte törpe termető fiatalember szorongatta kezemet. – Seres lezső vagyok, a kollégád! Hangja még volt a cénemes gyulájénál is. Kék szemei bíztatóan mosolyogtak rám. Biztos hallottad már az tanomat, hogy... És éneklésénél a rekedsége még fokozódott. Még egy éjszaka legyen a tiéd a fájdalom, Még egy éjszaka, hallgass meg utolsó panaszom, Még egy éjszaka, aztán örökre elmegyek, Még egy éjszaka, s utatban többé már nem leszek. Magamban azonnal kielemeztem a csak ugyan formás kis dal, szekvenciális, állandóan felfelé törő dallamát. Kitűnőnek találtam. Ki csinálta a szövegét? kérdeztem új kollégámat Serest. Ki csinálta volna? felelte seres Rezsőt. Én. És hol tanultál a zeneszerzést? Sehol. Ösztönösen megéreztem, hogy Rezsőt ugyanolyan fából faragták akár csak engem. De azt is tudtam már, hogy ösztöne biztosabb, bátrabb, kátlástalanabb a zenémnél, amelyet már megfertőzött a zenei stúdium, amelyet én a továbbiakban is kötelezettségnek tartottam, de ő nem. Melyik a helyesebb? Engem minden esetre felfedeztek a ligettáján, már a festi körkép melletti jókai színkör is pályázott utolérhetetlen művészetem kifejtésére. Itt főleg szó morkásdalaimat énekeltem mert az igazgató, aki ügyvéd volt és csupán színésznél lánya miatt tartotta fenn a műintézetet, úgy nyilatkozott, hogy az ő publikuma csak a szentimentálisat szereti. Ide írtam azokat a vérfagyasztó dalaimat, melyek mindegyikében valaki meghal, hol az anya, hol a gyerek, hol az atya, hol a kedvenc ebb, avagy a szeretett kis kanári madár. Nappal lovat hajtottam Este, mint a Lizé a terjesztettem a könnyeket szabadnapos szakácsnék, bakák, s a nép többi egyszerű gyermekei közt, s terjesztettem főleg a körös lányt. És mindig Erzsikére gondoltam. Erzsike, talán el is felejtette már az ingyen fúvarost. az ömök, félművelt, de tudálékos fiatalkocsist, akinek beszéde zagyvaságot inge pedig istálószagot terjesztett. Saki jól bánt az ostorral, gurtnival, de nem tudott bánni a nőkkel. No hát, mégis! Édesapám üzlete fellendült. Egy régi jó birkózó kollégám szírmai, a volt pehelysúlyú birkózó, miután a jókai színkör deszkáiról megríkattam, oda jött hozzám és megülelt. Imre, ehhez aztán igen. A régi sportásnak kijöntöttem a szívemet. Vázoltam életem kettőségét, volt és új nagy szerelmemet, apám szomorú helyzetét. – Fel a fejjel, öcskös! – kiáltotta. – Maradj te csak a muzsikánál, belevaló vagy! ami pedig a fuvarozásotokat illeti. Szelzekének tek munkát. Vám tisztviselő vagyok az Express vállalatnál. Már holnap odaállhat mind a négy kocsitok. Úgy is lett, és az öreg édesapámat új lelkesedéssel, új derülátással töltötte el. Sok nem maradt a szírmai rendelte munkám, de megvolt a biztos. Újból előkerültek a régi anekdóták, bajszaladt az öreg huncutól mosolygott, drága kék szemei újból nevettek. Én még mindig kocsiskodtam nála, megtakarítottam egy ember árát. Egészen addig, amíg is pontosan a fasor meg a Bajza utca sarkán, a bizonyos suszterinas, mert az volt, fütyülni nem kezdte azt, hogy Hallod-e, hallod-e, körös lány? Hő! Ledobtam a hajtószárat, leugrottam a bakról. Hol tanultad azt, amit fütyülészel? Rivaltam a kölökre. Hát, a Lizsében, ahol az oroszok muzsikálnak. Tudtam, hogy a Beketov cirkusz mellett a cirkus sörözőről lehet csak szó. Leénekeltem a jókaiba a könnyeztetőket, majd rohantam az említett sörözőbe, ahol egy szaletli alatt csak ugyan megtaláltam az orosz uniformisba, rubáskákba öltözött zenekart. Aki a zenekar hova tartozásáról akart meggyőződni, annak könnyű dolga volt, mert a szaletli tetején ez a név díszelget. Eugén Stepat volt császári kapitány zenekara. A karnagy gárdakapitány a zongora mellől irányította együttesét, melynek összeállítása a következő volt. Zongora, ez áltó szakszofon, bétenor szakszofon, piston töltsérel ellátott hegedű, valamint egy szabályos jazzdob. Körözött liptait rendeltem, meg egy kósósört, és várva vártam, hogy felcsendüljön halhatatlan dalműve. A zenekar most tangót intonált, és a gárdakapitány felállva a zongora mellől harmonikát ragadott. Most látszott csak meg rajta a cári hadsereg gárda tiszti külleme. Igazi szép fiú volt. Közel két méter magas, mesterkéletlenül, hanyag, arisztokratikus tartásán kívül különösen hosszú, keskeny kezei ragadták meg figyelmemet. És énekelt. de, hallodé, de, zsilán! Fel akartam ugrani a helyemről, kiáltani szerettem volna. hé hey, hey, emberek, az én dalomat a zenekar, nézzetek rám, ezt adat én komponáltam, énekeljétek mindannyian ezzel a kétméteres kapitánnyal, hiszen nektek írtam, hogy talójátok. De mindennek elmondása feleslegesnek tűnt. A számú jelenlevők az én felszólításom nélkül is mosolyogva dalolták együtt a gárda a tangót és én ugyanazt a hatalmas, felejthetetlenül csodás érzést kaptam sorsomtól a ajándékba, amit annak idején Marseille Cannabier-jén éreztem. És ebben a nagy örömben, ebben a csodás, megdicsi már nem mérik lenre gondoltam, hanem csak, csupán, egyedül és kizárólagosan rá. Erzsikére. Másnap hajnalban szaladtam Józsika bácsiét, a kiérdemesült vénkocsisért, aki a szomszédgrundon őr volt, aki nálunk is rossz fej terkedett. Jós bácsi, maga ma az expresshez fuvarba megy. Megfizetem. Jóska bácsi a kedves, tudálékos, hajlott hátú vénység meglepődve nyugtázta a dolgot, de elvállalta. Menek, menek kímre, de mennyi lesz az a megfizetlek? Öt pengő, mondtam Jóska bácsinak gavalírosan. Jó, felülök. Így Jóska bácsi, és átjött velem, hogy befogjon. Apám csodálkozva nézett ránk, látta, hogy Jóska bácsi vezeti ki a lovat, és hogy én nagyon izgatottnak látszom. Mi történt, fia? Valami dolgomakat. Jóska bácsit kértem, meg hát. A kocsik kigördültek, és az addig némán figyelő apám magához intett. Vállamra tette a kezét, és kutatóan függesztette rám a szemét. Majd szó nélkül előre ment, kinyitotta az Almárium egyik fiókját, és ligovicás üvegből töltött nekem is, magának is. – Szerelem ellen nincs ennél jobb orvoság, mondta. – Hát még mindig a párizsi asszony. Felhajtottam az italt, aztán átöleltem az öregemet. Csókoltam, szorongattam. – Na, nincs bár párizsi asszony, pesti lány van. – Ez a helyes, – szólt az öregem. – Kutya harapást, kutya szőrrel. Hét órától fél kilencig ődöntem Harmos László és társa boltja előtt, de kilenc lett, mire Harmosul kinyitott. – Hát maga mit keres itt korán, fordult felé. Eddig még magánál nem sokat kerestem, feleltem az akkori pesti kiszólással. – No pedig – mondta a főnök – lehet, hogy keresni fog, a számát ugyanis már keresik, még nem sokan, csak úgy szorványosan, de azért azt tanácsolom, hogy nyomtasson ki még ezred belőle. Kicsit elgondolkodtam. – No és hol a pénz? Mutassa, mennyik otta van még. No, – Ó, milyen bizalmatlan! Igazi vidéki. Ide hallgasson, Harmos úr. Vidéki az öreg apja, és ha egy percen belül nem mutatja meg, hogy mennyi kottánk van még, akkor... Szóval az úgy van. Magam is megijedtem, akkor átkiáltottam. Úgy látszik, tényleg vidékinek tart. Eladta a kottákat, és nem tud elszámolni. Nem tudom, milyen lelki folyamat ment végbe Harmosban, de tény az, hogy az előbbi kihívó modorból letett, szinte könyörgésre fogta. Émrike, be kell vallanom, hogy most ebben a pillanatban nincs pénzem. Tudja, bejárok a fészekbe útizni, és... és... tegnap nem ment a játék. Miközöm hozzá? Mutassa meg, mennyi kottánk van még. Kortánk, Az már nincs. Ez az igazság. De perceken belül itt lesz a társam, és ő kifizeti magának az ezer pengőt. Ebben a pillanatban belépett. Mit belépett? Betáncott tabéli úr, a társ a magas vérnyomású emberek bizonytalan réveteg járásával. Ezt az urat akkor még csak futólag ismertem, és csak azt tudtam róla, hogy földbirtokos volt, és vagyon a romjait harmos vállalkozásába fektette. Ő már tudta, hogy jó helyre tette. A két úriember a bolt hátulsó traktusában lévő függönnyelt akart vonult, ahonnan percek múlva éles kiáltások hangzottak. Tabbéli úr füllelhalhatólag nem becsülte sokra a társulás eddigi eredményeit, Harmos úr etikai állagát még kevesebbre. Harmos úr viszont, és ebben az esetben méltán vidékinek nevezte Tabbéli urat, akinek nincs hozzáértése, s aki még most sem ismerte fel a bolt kitűnő esélyeit. És itt az indalomat is megemlítette, mint szakértelmének gyümölcsét. Aztán suttogni kezdtek, s bárhogy figyeltem, semmit sem tudtam kivenni többé a beszélgetésükből, de tény az, hogy Harmos úr rábeszélő képessége nagyobb volt, mint Tabéli úr ellenállása, mert amikor mindketten mosolyogva előléptek, Tabéli úr ajánlattal fordult hozzá. Uram, kiáltott fel, ne legyen többé gondja a költségre. Ön kap tőlünk 3000 pengőt, és ezzel megvásároltuk a dal minden néven nevezendő jogait. Nem csinálunk jó üzletet mert 33 ot kell engedményeznünk a viszonteladóknak, és minden átvett hét darab után egyet ingyen kell adnunk. Na no, de azért marad még nekünk is valami. A kövér verejtékező arcon szinte eltűntek a szemek, de így is kérően, szinte könyörgően pillantottak rám. Háromezer pengő. Hét-nyolc <gül> jó igásló ára. Édesapámra gondoltam, de azért igyekeztem megőrizni józanságom. – Csak Magyarország területére adom el, – jelentettem ki. – Vidéki! – kiáltott Harmos. – Ki földre? külföldre? – És kit is érdekelne ez a csárdás fogföldön vagy Ausztráliával? – Lekötöttük Magyarországra. – Vidéki! A többi a magáé. – Még mindig több rengtem. – Már csak úgy adom, ha a gramofonjogok nálam maradnak. Harmos egy percig gondolkodott, aztán idegesen vágta a szemembe. – Jó! – – Az is a magáé. Aztán felé és ellá sétálni, mint a párduc a ketrecében. Hirtelen eszébe jutott valami. – Harma Imrét elintézte? – Erre eddig nem is gondoltam, hiszen az én keresetem 40%-a a, a jár. Tűnődve mondtam. – Száz pengőt kért, de aztán abból is huszat visszaadott. Harmos a telefonhoz lépett. A rolyászálóba kereste Harmatot. – Halló, itt Harmos. – Szervusz. Őj taxiba, pénzed van itt. Hogy mennyi? Majd megbeszéljük. Szervusz, várlak. Negyed óra se tett belem, harmad berontott. <gül> Lacikám, ide a pénzt! Lassan a teste, így Harmos. Ismered ezt az embert? <gül> Lehet, persze. Ez a fiú a haverem. A verem visszaver. Ne humorizálj, te vidéki, nevetett Harmos. Melyik dolára írtál szöveget? Ne kérdezz ilyen nehezet valamelyikre. Azt hiszem, hogy Erkingre... nem, valami magyaros tangót hozott be a söntésbe. Hozzám fordult. jász csak! Odaültem az ongorához, és a refrént kezdtem játszani. Halló, de halló, de körösilány! Énekelte velem harmat. Á, ez az! Kiáltotta a harmos. Garaj úr kifizette az első ezer nyomda költségét, de más költségei is vannak. Neked adott 80 pengőt, cirka 500 ban van már neki a dicsőség. Most megvásárolnánk tőle az egészet szöröstől bőröstől. Te mennyit kész a részedért? Nem érek rá, szólt a szövegíró. Mennyit adtok? Ezret! kiáltotta harmosúr. És a taxit oda vissza. Mit kell aláírni? Adj egy darab papírt! És amikor harmos egy szerződést tett harmat elé, az író minden olvasás nélkül aláírta. Felvettük Tabbili úr kezeiből a pénzt, harmad pedig ellentmondás nem tűrő hangon rám szólt. Velem jössz! Én figyelmesen olvastam az elém rakott szerződést, aláírtam és kullogtam a mester után. A taxiban megkérdezte. Mennyit kaptál? Három ezret, feleltem őszintén, de fenntartottam a lemezjogokat, és csak Magyarországra adtam el. Harmad számolni kezdett. Négy ezret kaptunk kettem. Nekem 40 százalék járna az 1600. Százat már kaptam, maradna 1500. Az első kiadást te fedezted, az 500. Közbevágtam. Annak csak a fele téged, sőt, csak a 40 százaléka, az 200 pengő csupán. Igazság szerint még hármat kellene adnom neked. A fenét, mondta harmad. Édenisz, kivette a bukszáját, kifordította. Teljesen üres volt, mert az ezrest a zsebébe gyűrte. – Látod ezt az üres tárcát, Na most figyelj! A kocsi megállt a Petőfi Sándor utca egyik hatalmas bérpalotája előtt. Livbe ültünk, és valahol a felső emeletek egyikén kiléptünk belőle. Egy ajtó előtt álltunk meg, melyen a következő szövegű tábla díszelgett. Dr. Marton Sándor, színpadi ügynökség. – Adélka! – kiáltotta harmat egy mollet csillogó szemű barna asszonykára. – Bénzt vagy életet! Be kell mennem Sándorhoz. Adélka nevetve mondta. – Biztos pénzt akaradni neki? Menjen be! Harmat négy-öt percig maradt a színpadi kiadó szentélyébe, majd kezében egy utalványt lobogtatva lépett Adélka elé. – Eladtam a szökik az asszony verseit. A hölgy kinyitott egy nagy Wertheim kasszát, és kétezer pengőt számolt le harmadnak, aki most elővette a zsebében őrzött ezret, és azt Adélkának nyújtotta át. Íme a pénze, amit kölcsön A Adélka megcsókolta az írót. – És a kamat? Harmad háromszor visszacsókolta délkát. Remélem, elég bőszájú voltam. Ezek után karon fogott, és nem törődve a rávárakozó taxival, bevitt magával egy szörme üzletbe. – Lacikám, mutasson valamit Ollinak. – Lenne valami egészen óriási szerkesztő úr, épp a művésznő mérete, nyugati nutria s már hozta is a valóban remekbe készült kabátot. – Hogy? – Író úrral nem drágáskodom, és különben is, hol szezon van, három ezer pengő. – Helyes, most kap kettőt, és egyet premier után. – Kérem, rendben, mikor lesz a premier? – Két-három hét múlva. – Két jegyet kérhetek, ugyanis a felesége? – Kell ezt kérdezni, megkapja. Harmat karjára dobta a bundát, és visszasétáltunk a taxihoz. Beültünk. – Most adj kölcsön háromszázast! – Parancsolj! – és odaadtam. Éreztem, sőt tudtam, hogy ezt a pénzt soha többé nem kapom meg, de utóvégre az övé volt. Mikor a rojászáró előtt imre végre utamra engedett, negyed kilós zserbódobozt vásároltam, és otthon édesanyámat átölelve átnyújtottam neki. S mikor délután Jóska bácsi hazajött a lovammal, öt pengő helyett egy tizest kapott. Megbolondult Imre, kérdezte. Nagy kollármaga. maga. Új paradicsom Fél hat körül délután elsétáltam az Albrecht lovassági laktanya mellett. Így soroztak, és épp ezért vegyes érzelmekkel néztem az őrséget a magas, rácsos kerítés előtt. A laktanya utcára néző ablakaiban bámész tüzérek mosolyogtak a véletlenül arra sétáló pesztrákra. Az ég tiszta volt, és nagyon haloványan egyet -egy csillag is felütötte fényjelét. A hold még tejfehérben pislákolt. A langyos kora esti szellő édesen simogatta az ember arcát. Hol is lehet az a Budapest Salgó-Tarjáni Persze itt, nem messze a kaszárnyától, csak át kell sétálni a Lehel utca sarkán a másik oldalra. Nini, -ni, ki is van írva. Budapest salgó Gépgyár és Vasüntő RT. Milyen hatalmas a kapuja? Az utcára néző műhelyekből tompa, egyenletes zaj szűrődik ki. Most a nagy kapu kitárul, egy teherautó gördül ki, majd egy lovaskocsi. A portás elkéri a menetcédulákat, nyomában nagy termetű Bernát hegyi áll. Úgy teszek, mintha egyszerű járókerő lennék, de közben mindenre figyelek, minden érdekel, ami Erzsike környezetéhez tartozik, ami körülveszi az én budapesti mérikleremet. Háromnegyed hat, most már csak tíz perc hiányzik, most már csak öt. Végre hat óra van. Ott a gyárkapu előtt. A portás már kétszer észrevett. gyanúsan néz rám, de mit számít ez? Most már emberek jönnek ki a kapun, nők, férfiak, vegyesen. Haza sietnek. Mikor jön már Erzsi? Már negyed hét? Már fél hét? És ekkor a nyitva maradt kapun keresztül meglátom, ahogy hosszú lépteivel kifelé tart a gyárudval hepehupás kövei. Ösztönszerűen a nyakkendőmhöz nyulok, igazítom. Legjobb ruhámat, legszebb ingemet öltöttem fel. Úgy képzelem, komin fú vagyok. Fejemen zsirárdibb, kezemben bohókás sétapáca. Erzsike mellé mérkezett. Egy pillanatra megtorpant. Jó estét! Köszönök neki, és ő nem üdvözöl azonnal, csak nevet. Végre megszólal. Hát ez hogy jutott eszébe? Ö, nem úgy, feleltem, hogy véletlenül erre sétáltam. Tettem, szándékos volt. Előre megfortolt szándékkal jöttem. Erzsi Ajkám, most már nem volt mosoly. Minek? Miért ilyen szigorú? Engem nem szoktak haza kísérni. De arra megkérhetem, hogy sétáljunk egy kicsit. Mire gondol? Otthon megszokták, hogy időben érkezem. Kár. Akkorá csak azt tegye meg, hogy elsétál velem, mondjuk a vasúti aluljáróig és vissza. Erzsike gondolkodott egy darabig, látszott, hogy küzd magába. Végre kijelentette. Inkább maga kísérjen el. – Persze nem egészen hazáig. És mentünk egymás mellett a Poros-Lehel utcában. – Mentünk? Inkább úgy lehetne mondani, versenyeztünk a csigákkal. Lehetőleg minden harmadik lépésnél megálltunk. – Mondja, mi maga tulajdonképpen? – kérdezte Erzsike ugyanazzal a hangsúlyjal, mint a lakásukon. – Zenész szeretnék lenni, zeneszerző. – És közben ingyen fuvarokat végez? Oh, – No, csak magáért, de az nem sikerült. Megtaláltam a tíz pengőst a zakom zsebében. Hogyan is képzelhette, hogy ingyen elfogadjuk? Mondja, ki íje a ló meg a kocsi? Fuvarosok vagyunk. Most egy hónapja igen rosszul ment nekünk, és nem akartam, hogy az édesapám szálljon a kocsira. Szóval maga nem kocsiskodik állandóan? Ez megnyugtatja? Akarta mondani, hogy igen, de csak megvonta a vállát. Én pedig, hogy azért mégse legyen rólam túlságosan rossz elképzelése kijelentettem. Tulajdonképpen gondoskodtam róla, hogy a helyzetünk megjavuljon. Egy barátom mind a négy lovunk részére munkát szerzett, és én is szereztem valamit. Mit? kérdezte a lány. Egy zenét, feleltem én. És azzal lehet pénzt is keresni? Ma például ezer pengőt vettem fel érte. Nem is tudtam, hogy népszerű már. A véletlen vezetett rá, igen? Hogy megy ez a zene? Dalolja el. Kérem. És dalolni kezdtem. De hisz ezt én ismerem. Büszkeség dagasztotta keblem. Honnan? Hát, ezt már mindenki fújja, hiszen akkor maga híres zeneszerző. Egyszer feljön hozzánk, és eljátsza nekünk. Célnál vagyok, gondoltam, s boldogan kiáltotta. Akár most is. Erzsike megszeppent. Most? De mit szólnának a szüleim? No, meg Pubi. Ki az a Pubi? Mérnök hallgató. Nem sokára végez, és... És? Udvarol nekem. Kár. Szaladt ki a számon. Tudja, -e, hogy első találkozásunk óta minden percben előttem van az arca. A leheltérre értünk. Egy gyengén pislánkoló gázlámpa megvilágította Erzsikét. Most láttam csak a döbbenetes hasonlóságot igazán. Egy pillanatra feleszmélt bennem, hogy megmondjam neki, mennyire hasonlít volt szerelmemre. De még idejében észbe kaptam. Minden este feljár magukhoz az a, a... mérnök? Majdnem minden este, felelte Erzsi, miközben egy újabb lámpához értünk. Biztosan nagyon komikus lehetett az fejezésem, mert Erzsike fejét oldalvást hajtva kacagott. Én milyen ostobán tud nézni? Szerelmesen. Ó, nagy szavak! Inkább mondja meg nekem, hol végezte a zeneszerzést. Az akadémián? Mm -mm. Az élet akadémiáján tanulgattam, de nem végeztem el semmit. Külföldön éltem, Párizsban. sokáig, mint munkás. Aztán egy váratlan siker megváltoztatta az életemet. Nézze, Erzsike, maga is muzsikus. Őszinte leszek magához. Én nagyon gyenge zenész vagyok. Gyenge? Amikor ilyeneket tud csinálni? Ilyeneket, mint ez a hallod-e? Dallamot talán tudok képezni, de az összhangzattan az nagyon nehezen megy. – Mondja csak az a mérnök, az a pubi. – Hagyja már a pubit. Van egy jó ötletem. Nem tanul most senkinél? – Nem, mi az ötlete? – Erzsike megállt. – Béla bátyám zeneszerzést is tanul az akadémián. Olcsón órákat. Igaz, hogy eddig csak hegedősöknek, de talán magát elvállalná. És így lenne jogcímem arra, hogy feljöjjek magukhoz? Kitűnő! Ezsi mosolyogva bólintott. Cinkosok lettünk. És mikor tehetném tiszteletemet? A lány vállat vont, és bizonytalanul még ő kérdezte. Most? nem ugrottam egyet örömömben. Hát persze. Ez a nem várt győzelem felelkesített. Újból gyönyörűnek láttam a világot. Terveim, reményeim beválnak majd. Őszinte voltam Erzsikéhez, s íme megvan az eredmény. Nem mérlegeltem azt, hogy Erzsi bátya milyen fokon és milyen pedagógiai képességgel fog a tanításhoz, csak egy a biztos. Bejáratos leszek hozzájuk, és többször láthatom majd Erzsikét. Fel is mentünk köveséghez. Erzsi apja ugyanannál a vállalatnál volt cégvezető, ahol a lánya dolgozott. Erősen rövidlátó, vastag szemüveges, dús őszhajú, hatvan év feletti férfi, Szikár és meggondolt beszédű. Az ajtóban meglepődve ő fogadott bennünket. Döbbenten nézett rám, nem értette a helyzetet, de Erzsike feloldotta a zavart. Íme a mi fuvarosunk, Garai Imre, zeneszerző. Köves bácsin látszott, hogy nem érti még a dolgot, de a vastag üvegén keresztül szemei rán nevettek. Két eléggé távolálló foglalkozás. Igen, mondottam. Ostor és hegedű, és ebben kérem, benne van az egész életrajzom. Találkoztunk, hazudta Elsi, és Imre megkért, hogy mutassam be Bélának, tanulni akart tőle. Fáradjon beljebb, mondta Köves bácsi. Bementünk hát a csinosan berendezett ebédlőbe, ahol Köves néni horgolva ült egy karosszégben. Azonnal megismert. Ó, a, a úr! Mosolyogtam, mint akit a felkiáltás nem sértett meg. De köves néni, ez a kövér, rossz hallású, azt más háziasszony úgy érezte, hogy rosszul fogalmazta meg a dolgot. – Ugye, nem sértettem meg? – Cseppet sem, feleltem. Amikor önök megismertek, valóban kocsis voltam, és már elöljáróba bevallom. Fiatalabb koromban gyakran ültem a kocsin. – És most? – formált kezéből töltsék a füléhez a néni. Akkorát kiáltottam, hogy a kiáltás díszére vált volna a sovány emlékű nádor laktanyának is. – Most zeneszerzéssel próbálkozom? A harsány hang megtette hatását. Köves anyuka felállt, és szemrehányóan mondta a többieknek. – Halljátok, így kell beszélni. Azt mondjátok, hogy nagyot hallok. Persze, ha ti mind súdostok. Ez igen, fiam! Fordult felém. – Jöjjön máskor is, legalább megtudok valamit a világ dolgairól. Erzsike sugázott. A fölötti örömében, hogy nagyobb baj nem történt, hogy szülei kedvesen fogadtak, azonnal benyitott az udvari szobába. Béla légy szíves! És Béla megjelent. Magas, ugyancsak szemüveges, szőke fiatalember, akinek állán a jellemző hegedűs díszelgett. – Erzsike előadta jövetelen célját. Béla udvariasan figyelt. Imre zeneszerzést akar tanulni nálad. Hamarosan megalkudtunk, és amikor a többiek vacsorához ültek, köves néni invitált. – velünk, zene szerző úr? csak vajas kenyér lesz és teja. Nem tudtam, hogy illike első látogatáskor vacsorát elfogadni, és bárhogy fájta szívem, hogy nem leszek tovább Erzsikével, udvariasan elhárítottam. – Ó, nem akarnék zavarni, nagyon köszönöm, de nem fogadhatom el. Erzsike erre karon fogott és az asztalhoz vezetett. – Megharagszom, ha nem marad itt. Erre gyorsan asztalhoz ültem, és úri módon tűrtőztettem magam. Nekem a tányíron álló összes vajas csak fél fogamra lett volna elég, nem is szólva arról, hogy a teját ki nem állhatom. De milyen nagyszerű volt az a vajas és milyen finom az a teja, hogy erzsike közelében költhettem el. Ha szeget tálaltak volna fel, nem boldogan nyeltem volna le az utolsó szálat is. Milyen más volt az, mint Párizsban, amikor az ötfrankos prefix-től a Hotel des de Mondig mindenütt idegen voltam. Vacsora után megkértem Erzsikét, hogy énekeljen valamit, és ő nem kérette magát. Bátya kíséretével belefogott a hindudalba. dalba. Kísérteties, gondoltam magamban. Kísérteties, hogyha behunyom a szemem, Mary Claire hangját hallom. Lehet, hogy ez a hang valamivel éretlenebb, soványabb az övénél, de mégis Mérikler hangja. Végigvonult előtte egész Párizs. Ó, milyen szellemes fordulatai vannak egy ember sorsnak! Íme, itt van Mérikler, új és a jelenethez illőbb kivitelben. Úgy éreztem, hogy újból végigélem hozzá fűződő szerelmem emberfeletti élményét. Jaj, csak ne csalódjam benne! Csak benne teljesednék ki mindaz, amit az igazi szerelmestől. Mit szerelmestől, amit az igazi feleségtől várok? Néztem Erzsit, amint énekelt. Most rögtön azonnal meg kellene kérni a kezét. Paradoxos robaság lenne, de mit számít az? Minden ember a boldogságot keresi. Egyik a megszokás körén belül, a másik kívül. tagadás, annak rendje és szabályai szerint szerelmes lettem. Soha, de soha nem fogok az életben még egyszer ilyen lányra találni. Benne összegződik Terus, mérikler és mindaz, amit magamban nőnek nevezek. Nem, nem várhatok egy percet sem. Itt most azonnal elmondok mindent nekik, hogy bár a tanulásokkán jöttem fel ide, de mindaz komédia, a komédiának komédiája. Az ős ül itt, elmélyedést mímelve a kényelmes karosszégben, aki párját akarja, párját egy életre, mert nem lehet másképp. Mintha bortittam volna, Kellemes szédülés fogott el, amikor. Az ajtóban egy fiatalember képe jelent meg. Soha sem láttuk egymást az előtt, de amikor ránéztem, tudtam, hogy ezt a fiút azóta gyűlölöm, amióta élek. Nem kellett őt bemutatni. Tudtam, hogy ez a pubi, a mérnök jelölt. Hiába mutatkoztunk be az akkori konvencióknak megfelelő udvarjas, nagyon örvendekkel, hiába álltam fel, nagyra becsülésem jeleül. Hiába ráztunk kezet, pedig úgy, hogy még a nálamnál is testesebb fiatalember ujjai összeragadtak, és hiába hajoltunk meg egymás előtt, az első pillanattól fogva ellenségek voltunk. Béla a nagy vitatkozó volt a szóvivő. Csak hamar filozófiára terelődött a beszéd. Bubi és Béla vitatkoztak. Tálésztől Schopenhauerig repkedtek a nevek. Kövesbácsi élvezettel hallgatta a két fiú magas röptű vitáját, a néni lerakta az asztalt, Erzsike mosolyogva figyelte a két vitatkozót. Én óvatosan kerülgettem a kását, s bár filozófiai iskolázottságom nem volt sokrétű, Erzsikére való tekintettel nem vonulhattam passzivitásba, És mikor Béla Schopenhauer-t kezdte elemezni, beleszóltam. Soha betegebb filozófust, elég csak a paralipomenáit és parergáit elolvasni. Merő pessimizmus, megszűnik az ábrád, megszűnik a remény. Tagadom, hogy a nő alacsonyabb rendű fajta az emberi fajon belül. Tagadom, hogy a női test a férfi test karikatúrája, és hogy csak a férfi szexuális képzelő ereje láttatja szépnek és vonzónak a nőt. Hubi felvette az eldobott kesztyűt. Nem, ebben van Schopenhauer lényege. Schopenhauer-t és a világ akkori legjava szellemei is nagyra becsülték, mert szakított az addigi hülye barok optimista maszlagokkal. A vita elmélyült. Kétségbeesetten igyekeztem megvédeni bölcseleti álláspontomat, de nem sok sikerrel, mert Béla is schopenhauer álláspontom állásponton volt, bár azt elismerte, hogy nő nem természetes. Béla politikai filozófiája azonban világos volt. Nem tagadta, hogy marxista és szavai egyszerre világosságot derítettek veres kijelentésére. Elvesztettem lábam alól a talajt. Ezek sokkal, de sokkal többet tanultak nálam. Bizony nem volt elég a paralipomenákat elolvasni, és nem volt elég az, hogy hallottam harangozni arról, hogy Nietzsche elhajította a romantikát, és az ember hatalmát jelölte meg a legfőbb jónak. Beláttam, hogy szellemem hajóját ide-oda dobálja ez vagy a másik olvasmány, hogy autodidakta égostromlásomban nincs rendszer, hogy lépcsőfokok nélkül akarok felugrani a kilencedik emeletre, akárcsak a zenében. Mikor felálltam, hogy elköszönjek, Erzsike kikísért, és a félhomályos előszobába megkérdeztem tőle, nem voltam-e terhükre. – Terhünkre? Ugyan, és nagyon is rokon szemves a szüleimnek. – És magának? Erzsike vállamra tette a kezét. – Maga igen értékes ember, csupa tudásvágy. Ha legközelebb eljön, beszéljen nekem Párizsról. Úgy szeretnék egyszer oda menni. – El fog oda menni hamarosan mondtam titokzatosan. Elmegyek? kérdezte Erzsike. És kivel? Velem, feleltem.